פרק כ"ח ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם אמור לנגיד צור כה אמר אדוני אלוהים יעם גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלוהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא ותיתן לבך כלב אלוהים, הנה חכם אתה מדניאל, כל סתום לא עממוך. בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל, וטעת זהב וכסף באוצרותיך. ברוב חוכמתך ברכולתך הרבית חיליך, ויגבה לבבך ואליך. לכן כה אמר אדוני אלוהים, ג'עמתיתך את לבבך כלב אלוהים, לכן הנני מביא עליך זרים, עריצי גויים, והריקו חרבותם על יפי חוכמתך, וחללו יפעתך. לשחת יורידוך, ומתת ממוטה חלל בלב ימים. האמור תאמר, אלוהים, אני לפני הורגך, ואתה אדם ולא אל ביד מחללך. מוטה ערלים תמות ביד זרים, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שא קינה על מלך צור, ואמרת לו. כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית, מלא חוכמה וכליל יופי, בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה משוקתך, אודם, פיתדה ויהלום, תרשיש, שוהם וישפה, ספיר, נופך וברקת וזהב, מלאכת תופיך ונקבך, בך ביום הבראך קוננו. עד קרוב ממשח הסוחך, ונתתיך בהר קודש, אלוהים היית, בתוך אבני אש התהלכת. תמים אתה בדרכיך מיום הבראך, עד נמצא עוולתה בא. ברוב רכולתך מלאו תוכך חמס, ותחת ואכלה לך מהר אלוהים ואבדך קרוב השוחך מתוך אבני אש. גבה לבך ביופייך שיחת חוכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלאכים נטטתיך לראווה בך מרוב עווניך בעבל רכולתך חיללת מקדשך, ואוצי אש מתוכך, היא אכלתך, ואתנך לאפר על הארץ, לעיני כל רואיך. כל יודעיך בעמים שממו עליך, בלהות היית, ואינך עד עולם. ויהי דבר אדוני אלי לאמר בן אדם שים פניך אל צידון והננבה עליה ואמרת כה אמר אדוני אלוהים הנני עלייך צידון ונכבדתי בתוכך וידעו כי אני אדוני בעשותי ושפטים ונקדשתי ו...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 בכל השטים אותם מסביב אותם, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם.